Kiva nähdä taas. Se oli nopea puoli tuntia. se on varmaan aina sama. Nyt oli tosi nopea. Joku ei oo jalka puutunut näin paljon. Koskaan. Mä ajattelin, että nyt mä en tänään vaiheessa jalkaa. Mulla on yleensä aina puutunut. Mä ajattelin, että nyt mä Se on välillä ihan kiva. Kuten varmaan tiedätte, niin tänään aiheena on mystari Dovenin kappale nimeltä UG. Aika tai ajasta, olemassa olevaa aikaa, läsnä olevaa aikaa. Se voidaan kääntää niin valtavan monella eri tavalla, mutta yleensä se kappale käsittelee aikaa. Mitä aika tarkoittaa purhaisuudessaan, mikä se ajan merkitys ja mikä ajan käsitys on. Kuten tiedätte, niin tämä mestari Dogenin kirjoituskokoelma, perusteos, eli tämä Show Genso, niin sitä voi lukea hyvin monella eri. Hyvin monella eri tavalla. Sitä voi lukea ihan tai sitä voi lukea älyllisesti, tai sitä voi lukea sillä, että siitä ei ymmärrä yhtään mitään. Ja usein se on ehkä, opettajat suosittelevat sitä että tapaa, että siitä ei ymmärrä mitään. Eli sitä vaan lukee, lukee, lukee, vaikka siitä ei tajua yhtään mitään. Oikeita tapaa tietenkään sitä ei ole siis lukea. Ei ole, ei ole oikein sanoa, että sitä pitää lukea vain silloin, kun harjoittaa zazenia, tai muuten siitä ei ymmärrä mitään. Eikä ole myöskään oikein tapa sanoa sitäkään, että sen voi ymmärtää vain, vain tota älyllisesti. Akateeminen ymmärrys on tietysti täysin eri asia kuin sitten tämä harjoittamiseen pohjautuva ymmärrys, mutta niin kummallakin on paikkansa. Mutta se mitä harjoittamisen yhteydessä suositellaan, niin suositellaan sitä, että sitä luetaan sen harjoittamisen tukena. Ihan sama luetaanko me sitä akateemisesti vai luetaanko me sitä ihan. Niin kuin mä luen tyhmänä, mä en siitä välillä ymmärrä mitään, mutta siis idea on se, että kun me harjoitetaan zase, niin me vähitellään riisutaan niitä mieleluomia harhoja. Ja mestari Dogen harjoitti zase, niin hän oli opettaja. Niin se kirjoitus, sen teoksen kappaleiden lähtökohta on siinä harjoittamisessa, siinä sasenissa. Ja se on tärkeä pitää mielessä, kun Dogenin tekstejä lukee. Sasen tarkoittaa istua Ping. Kaikki varmaan tietysti sen. Meillä jokaisella on oma tapa, oma syy, miksi me harjoitetaan Zazeni. Jotkut hakee sitä tasapainoa, josta siitä sitä apua. Joidenkin mielestä on tosi ja harjoittaa saseni. Sen on niin kuul, cool. Sen on tosi hauskaa. Tai se on muodikasta. Sillä ei ole mitään väliä, miksi me harjoitetaan. Kaikilla on oma syy. Kaikki eksyy eksy, eksy harjoituksen pariin jonkun tietyn syyn takia. Kaikilla noin on ihan yksilöllisiä henkilökohtaisia syitä. Mutta kaikilla syy uskallan väittää on ainakin jollain tavalla, että haetaan jonkinlaista tasapainoa tai apua tai jotain vastaan. Vai sama, onko se painotusarvo iso vai ei. Mutta siitä haetaan kuitenkin jonkinlaista. Ainakin kuvitellaan, että tarjoaa meille jonkinlaista apua, tasapainoa. Kaikilla meillä on siis omat syyt, miksi me harjoitetaan. Ja se on hyvä, koska emme muuta tätä harjoituksia oikeasti eikä syydyttäisi. Jos päivättä, että se on ihan typerää, ihan tylsää, ihan päätäntä, on se on ihan syvältä. Ei ketään kiinnosta. Sitten kun alkaa harjoittamaan huomaa, että se on oikeasti ihan tylsää päätäntä, ja se on oikeasti välillä aika syvältä. Mutta ainoa joku syy, miksi me aloitetaan harjoittamaan. Me haetaan sillä jotakin. Me pyritään sillä johonkin. Se on tärkeää, että alussa on se, on se halu. Mestari Dolgen käytti termi halu totuuteen. Tämäkin voidaan kääntää taas eri tavalla, mutta puhutaan nyt halusta totuuteen. Eli me halutaan saavuttaa jotain. Se on se voima, tavallaan voimavara, motivaatio, joka me ajan siihen harjoitukseen. Sitten kun me harjoitetaan yhä enemmän, vähän pidempään, istutaan säännöllisesti, aina vaan uudestaan uudestaan, istutaan alas, pyritään elämään sitä tasapainosta, säännöllistä elämää. Kaikki ne virheinemme, ja mokinemme. Niin se halua totuuteen niin sanotusti. Se muuttuu vähän erilaiseksi. Se ei ole enää se voimavara, mikä meitä ajaa. Koska on tärkeää nyt ymmärtää tässä että tämä ei ole mikään menetelmä johonkin valaistumiseen. Tämä ei ole mikään polku johonkin valaistumiseen. Tämä ei ole mikään polku, mihinkään tasapainoon, eikä tämä polku mihinkään oivallukseen tai harmoniaan tai mihinkään tyynöteen, jos tämä olisi. Sitten ei olisi enää saseni. Sitten olisi joku idealistinen harjoitus. Sitten olisi joku menetelmä. Mutta sasen ei ole mitään sellaisesta. Se on totta, että sasenin avulla me voidaan saavuttaa sitä tasapainoa. Me voidaan saavuttaa hienoja oivalluksia tai ihan mitä vaan. Me voidaan, voidaan saavuttaa tyyneettä, tasapainon, harmonia, onnellisuutta ihan mitä vaan. Mutta se ei ole se harjoituksen päämäärä. Se ei ole se halua totuuteen, mistä mähtäri Polun alussa meillä täytyy olla joku päämäärä ja kuvitellaan, että se auttaa meitä. Mutta kaikki tietää varmaan myös ihan omallakin kohdallaan, että jos me harjoitetaan se päämäärä mielessä, mä haluan saavuttaa tasapainoon että mä haluan valaistua. Se on ihan varma, että jokainen lopettaa jossain vaiheessa, kun huomaa, että tässä ei ole mitään järkeä. Eli tämä ei ole mikään menetelmä, tämä ei ole mikään harjoitus johonkin tiettyyn päällepisteeseen. Siksi tämä on niin pirun tyylissä. Mutta kun ymmärtää sen tylsyydä oikein, ymmärtää sen, että miksi se on niin tylsää. Sitten Nishijima Roshin, eli Dogen perusteen mukaan. Sitten on lähellä sitä itse sasenin ydintä. Nyt en puhu valaistamisesta, vaan nyt puhun sasenin Sazenin ytimestä. Miksi miks me harjoitetaan? Siinä vasta, kun harjoitus alkaa tuntua Pirun tylsältä, ja tekisi oikeasti mielellään hanskat, hanskat naulaa tai tiskiä. Mutta sit kun ei teekään sitä, ei lopetakaan sitä harjoittamista. Päättää jatkaa. Jatkaa kaikesta huolimatta. Jatkaa siitä huolimatta, että se on tylsää. Kolottaa selkää, että se ei ole mitään järkeä. Jatkaa, jatkaa, jatkaa, jatkaa. Se on sitä, niin kuin aikaisemmin sanonut, tai edes mennyt korean mestari -san sanoi, se on sitä tyhmäksi tulemista. Silloin herää se todellinen halu siihen totuuteen, se todellinen luottamus siihen harjoitukseen. Me harjoitetaan kaikesta huolimatta. Ei tämä herkku ole. Ainakin mulle, ja kuten muistatte, niin Brad Warnerkin sanoi, sasen on oikeasti epämielittävä. Ei tämä ole mikään päivata rättävä harjoitus. Sasen istuminen se on aika epämiellyttävä. Siihen kuuluu aina se pienkolotus. Tietysti ei se ei tarkoita, että se olisi sietämätöntä. Mutta kyllä mä tiedän monia muitakin asentoja, missä mä voin olla huomattavasti mukava niin tässä sasennessa. Mutta haukko. Kyllä tässä pysty olemaan. Kyse ei ole siitä. Mutta silloin kun me aletaan pikkuhiljaa oivata sitä tylsyyttä, Silloin kun sasian alkaa oikeasti tuntumaan tyylisään, me jatketaan ja jatketaan ja jatketaan, jatketaan jatketaan siitä huolimatta. Silloin se muuttuu siitä päämäärättömästä harjoituksesta. Anteeksi päämääräksestä harjoituksesta, mikä me alussa oli. Sitten me ylitetään se. Se ei mitä sen kummittaa. Me harjoitetaan vaan, koska me harjoitetaan. Sillä ei mitään välein me huomattu, että auttaako se vai ei. Mutta me harjoitetaan, koska me harjoitetaan. Sinuks se muuttuu tylsäksi, mutta me päätetään siitä huolimatta jatkaa. Silloin me oikeasti harjoitetaan. Tämä ei mikään lupaus, mutta, on, mutta kaikkia se tulee jollain tavalla auttamaan jossain vaiheessa. Ennemmin tai myöhemmin. Sehän tässä mitä muuten mitään järkeä. Jos tämä ei oikeasti tarjoaisi mitään tasapainoa tai tyynäyttöä, että auttaisi meitä meidän arkisissa omennissa, mitä järkeä olisi harjoittaa? Miksi niinku mestarit olisivatko kautta voisi tai harjoittaa. Miksi ne päivästä toiseen istu ja tuljuttaa sitä seinää? Tai miksi jotkut hurjat meistä on käynyt jossain hurjassa paikoissa istumassa ja kokenut ääretäntä kipua, ynnä muuta? Totta kai se auttaa. Se on ihan päiväisen asia. Se on harjoitus, joka auttaa meiltä tasapainoa ja mutta se ei ole se päämäärä. Me ei harjoiteta sen takia, että se auttaisi meitä. Tämä voisi verrata oikeastaan siihen, että meidän täytyy syödä ruokaa. Me syödään ruokaa. Ei aina herkkuu Välillä ei tekisi meitä syödä, vaikka totta kai näytä on silloin syödä. Mutta se on, nyt jos kärjistetään, niin se on yksi meidän perustarpeista. Mulla me on huomattu se, että se asiaan auttaa meitä jollain tasolla. Ehkä se on siksi se on niin kuulia, tai ehkä se on niin kivaa, tai ehkä se on niin tylsää, me tiedän. Tai ehkä se on harmonisia hetkiä. No, Mutta meillä on joku syy, miksi me harjoitetaan. Mitä enemmän me harjoitetaan, sitten se muuttuu luonnolliseksi osaksi meidän arkeen. Sitten me istutaan, vaikka se on tylsää. Sitten on sitä harjoittamista. Toinen suuri väärinkäsitys, mikä on, kuvitellaan, että sen purhaisuus, erityisesti Soutou-koulukunnan harjoitus, se on pelkkään sasennin harjoittamista, että se on pelkästään sitä istumista. Siksi me te ollaan välillä haukuttu jäykiksi tai Yhmiksi tai ihan miksi vaan termeä riittää. Tai että me ei kunnioiteta purhalaisuuden opettaa, tai jotain muuta, koska meillä on pääpaino siinä sasenissa. Nyt mä oon taas sen kellovertauksen kertoa. Eli just mistä puhuttiin nyt siitä sasenista. Me istutaan päivästä päivää, ylitetään se tylsyys, muututaan itse tylsyydeksi, lempeänä kuin lehmät. Me vaan istutaan, koska me nyt vaistutaan. Siinä ei mitään sen kummempaa. Mästäri Dogen käytti just tästä, tätä inkin kello kellovertausta. Eli aina kun me istutaan saseniin, tai kuulostaa niin kivaltat, jos mä tykkään kilottaa tätä. Aina kun me saseni, kello alkaa soimaan. Nyt tässä kun nyöissä, niin siksi taustaa, se kuulostaa niin hieltä. Aina kun me alas niin kello alkaa soimaan. Istutaan aamulla. Mitä pidempää päivä etenee siinä, se kello aina vähitellen hiipuu. Sitten me taas niissä meidän mielen myllerryksissä, meidän omien aistiharhojen, aistiharhojen, ajatusharhojen, harveen käsitysten ja muiden. Vietävissä, neurosi puskee päälle. Mitä nyt? Kaikki loppuu. Istutaan uudesta alassa, niin kello alkaa taas soida. Se mikä ero on shikan tasassa mestarin ja aloittelijan? Harjoitus on ihan sama kaikille ihan alusta loppuun saakka. Se mikä ero siinä on, on se kokemus. On se kellon soiminen. Mestarilla kokeneella se kello soi pidempään vertauskuvallisesti. Aloitteluille saattaa lakata heti kun nousee ylös. Ajatukset puskee taas päälle. Alkaa taas, en sano V-sana, alkaa taas ketyttää. En sano. <tuhun> no. Alkaa taas olla niiden omien harveen euroasien ja muiden viedessä. Mutta koska sasenin päämäärä ei ole siis Valaistua mestari Dogen opetusten mukaan. Tarkoitus ei ole valaistua. Tarkoitus ei ole saavuttaa tasapainoa. Tarkoitus on vain istua päivästä, päivästä toiseen. Nyt päästään sen kaikkein merkityksellisempään. Tämä on koko ajan sitä tähän uusiin sijapalleseen. Dogen käytti termiä dropping off body and mind. Eli sillä tyylisyyden ylittämisellä istutaan päivästä päivään kellokiliseen vertauskuvallisesti. Vähitellen me opitaan päästämään irti. Me opitaan vähitellen päästämään irti niistä ajatuksista, ideologiasta, joita meillä on tässä asenikohta. Me saatetaan kuvitella, että tämä on joku tosi huippuharjoitus, idealistinen harjoitus. Me opitaan vähitellen päästämään niistä irti. Sitten me pitää vähitellen päästämään niistä meidän ajatuksista irti, niistä takertumisesta siihen ajatuksiin. Me ollaan saatu toinen kuvitella, että maailma menee jollain tietyllä tavalla, tai toi ihminen katsoo diktaattoreita, se on varmasti joku tosi typerä no, ajatuksia pelkkiä ajatuksia, ei mitään sen kummenttaa. Ajatukset ei ole sama kuin itse todellisuus, itse totuus. Me pitää päästä irti niistä ajatuksista. Ne ei enää, ne ei enää vie meitä siihen suuntaan, mihin ajatukset vie meitä. Ne ei enää johda meitä harhaan. Vähitellen päästetään irti. Silloin vähitellen löytyy, jos löytyy sitä tasapainoa tyynytä, bla bla bla bla. bla. Mutta sen takia Sotoa perinteessä, erityisesti mestari Dogenin perinteessä, opettajat ei hirveästi painota sitä tasapainoa, tyyneitä ja muuta, koska se olisi taas yhdenlaisen harhan luomista. Jos ihminen, joka aloittaa harjoittaa sen, niin heti sanotaan, no niin, tässä on harjoitus, tässä saat sitä, sitä saavuta tätä, tätä, tätä. Jos et vuodessa saavuta, niin saat rahat takaisin. Se ei ole se idea. Jollekin menee kymmeniä vuosia. Jolkin riittää kuukausi. Se ei ole mitään merkitystä. Kyse on siitä, että me kumminkin harjoitetaan, me luotetaan siihen harjoitukseen, me luotetaan niihin opettajiin, siihen perinteeseen. On oikeasti tuhansia ihmisiä, jotka on hakannut sitä päätä enemmän siihen seinään kuin me. Niillä on kokemusta, ne tietää, ne tietää, että se oikeasti Jeesus Tämä on harjoitus. Päästetään irti. Vaikka me kuinka haluttaisiin, että voitaisiin elää, jossain muussa ajassa me voitaisiin elää menneisyydessä tai me voitaisiin elää tulevaisuudessa. Se on raaka totuus, me ei oikeasti voida. Me ei voida olla läsnä missään muussa kuin vain just tässä nyt. Vaikka se olisi niin mahtava paeta jonkin niin toiseen paikkaan välillä tai olisi kiva, kun kaikki olisi taas niin kuin ennen tai, tai että tulevaisuus olisi just semmoinen kuin me itse halutaan. Se on karvas fakta, että asiat ei vaan mene niin. On ihan täys mahdottomuus siis kuvitella, että menneisyyden saisi takaisin. Tämä on ihan täys mahdottomuus kuvitella, että tulevaisuutta me voitaisiin... Nyt pitää valita sadat tarkoin, että loukkaa ketään tahallaan. Mutta siis idea on se, että on mahdotonta kuvitella, että tulevaisuus on joku just semmoinen, kun me halutaan sen olemaan. Tulevaisuus ei tule koskaan olemaan just semmoinen, että jos me nyt päätän, että tänään mä oon katsoa, kun lapset mä en katsoa syödään sitten jos mun tietokone päättääkin hajota, sitten mulla meneekin sen hommassa. Sitten mä en katsoa kysyä sipseen. Ei voi tietää. Suunnitelmia pitää olla. Mutta aina muuttuu. Ihan aina. Ihan aina muuttuu. Joskus enemmän, joskus vähemmän. Tämä kappale uusi kertoo tässä. Se on raaka totuus, että me oikeasti, me ei voida elää mistään muussa kuin tässä, tässä hetkessä. Dogen käyttää sitten sanoa todellisuus. Jossain yhteydessä puhuu valaistumisesta. Kaikkien tietää sen, että me kaikki ollaan buddhia. Me kaikki ollaan valaistuneita. Mutta miksi tämä ei tuntuu Ei se ole mitään väliä. Ei me voida tietää, miten tuntuu. Dropping of body and mind. Meidän ajatukset on niin valtavan ja Meillä on niin valtavasti ajatuksia, ideologioita, käsityksiä, miten me käsitetään maailmaa, miten me nähdään maailmaa. Me ollaan oikeasti niitä vankeja. eikä tämä nyt tarvitse käsittää, että vanki tarkoittaa jotain pahaa tai jotain ilkeää, mutta me ollaan meidän ajatustemme tietävissä. Kylläpä sen tietää, jos... Me varmaan tässä samaa mutta jos joku ilkeä lasku mulla Me ollaan just ollut tosi iloisia kotona tanssittuja ja tietty ja sitten joku. Ilkeä lasku tulee, tai saa joku suruutinen, tai jotain muuta, tai ihan mitä vaan. Se maailma, maailma saattaa romahtaa. Se meidän hyvä, hyvä, hyvä fiilis muuttuu ihan hetkessä. Se mikä ero on sitten niin sanottu mestariin, tai sitten meihin. Kokenu harjoittaja ei hämmenny niistä muutoksista. Se ymmärtää, että shit happens. Asioita oikeasti vaan tapahtuu. Me ei voida kaikkea kontrolloida, vaikka me kuinka paljon halu. Mutta niihin ei tarvitse reagoida sillä tavalla, että tämä lamauttaa. Me tiedetään, miten mielivoimet orjuttaa, miten mielivoimme kontrolloida. Me saatetaan kuvitella, että tulevaisuus tulee olemaan tosi synkkä. Tai me saattaa kaduttaa joku meidän menneisyydessä tehdyt mokat. Me saatetaan elää siinä menneisyydessä. Menneisyyden mokien, menneisyyden harhojen. Lapsen on koettu kauheita, nuoruudessa on koettu ilkeitä asioita. Me saatetaan elää niistä asioista. Me kannattaa ostaa taakkaa koko ajan mukana. Dogen opettaa, päästäkää irti. Päästäkää oikeasti irti. Se on harjoittamista. Se on ihan helvetin vaikeaa. Päästää oikeasti irti. Se on ihan utopia väittää, että mikä siinä. Sen kun istuu, vaan se on helppoa. Se on helppoa istua. Se on vaikea päästä irti. Siksi me istutaan, koska se on helppoa istua. Me istutaan päivästä päivästä päivästä päivästä päivästä. Se väli, mitä me siinä istumisten tehdään. aamulista tai istutaan illalla, jos istutaan. Se on se merkityksellistä, mitä me siinä välistä tehdään. Ainakin pyritään elämään sille, että me tuoda sinne meidän arhaiseen mieleen lisää niitä klikkejä. Niitä mokia ynnä muuta. Pyritään elämään tasapainoisesti. Kaikki me mokaillaan. Se on ihan selvä. Ei kukaan meistä ole täydellinen. Se on pelkä illuusio väittää, että joku opettaja tai joku mestari on täydellinen. Kaikki me tehdään mokia. Se on inhimillisyyttä, se on elämä. Siitä me opitaan. Se on sitä harjoittamista. Me vähitellen riisutaan niitä harhoja sieltä mielestä. Sekä sillä fyysisellä sasenilla, mutta sitten sillä kokonaisvaltaisella vertauskuvallisella sasenilla siinä välissä. Tämä on 24 seven harjoitus. Vähitellen riisutaan niitä harhoja. Mutta se, missä me voidaan riisua niitä harhoja, on aina vain tässä hetkessä. Ei missään muualla. Me ei voida nämä riisunit missään menneisyydessä, eikä me myöskään voida missään tulevaisuudessa riisunita Me voidaan kohdata ne meidän omat mielentemonit, meidän omat klikit, painajaiset, fantasiat, kuvitelmat, unelmat, ihan kaikki, vaan ja ainoastaan tässä hetkessä ei missään muualla. Jos joku aittaa muuta, niin saa Totta kai me voidaan järkätä meidän tulevaisuutta, tai me voidaan järkätä meidän tämän hetken olosuhteita paremmiksi. No, totta kai, ei nyt. Kannattaa nyt päätä seinään hakata? Totta kai me pyritään järjestämään paremmaksi tätä elämää tätä hetkeä. Ja tehdään myös pitkäjänteisiä suunnitelmia tulevaisuudet. Ja se on ihan selvä. Mutta me ei voida laskea sen varaa, että mä sitten joskus vuoden päästä. Tai joskus viikon päästä. Sitten mä käyn niin ne mun ongelmien kimppuun. Tai, tai että sitten mä kohtaan ne ja ne. Ja, tai sitten mä istun paljon uuttara, kuin mä istun vaikka nyt. En mäkse, että tämä istu ei mua kiinnosta. Mistä vaikka sitten viikon päästä. Totta kai jokainen saa tämän, mitä haluaa. Se on elämistä harmassa. Me ei olla vielä viikonpäissä, viikon päässä. Me ollaan vaan just nyt, missä me nyt ollaan. Se on raaka totuus. Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin kohdata itsemme, itsemme tässä. Sä on yksi valtavan arvokas harjoitus sen itse kohtaamiseen. Itse väitän ilman idealistisuuden häivää, että tämä on paras harjoitus sen takia, koska tämä toimii mulle. Mä en tiedä, toimiko muille, mutta mulle tämä toimii. Mutta mä en mene että tämä on ainut harjoitus. Mä en mene sanomaan, että tämä on kaikille sopiva harjoitus. Ei todellakaan ole. Mutta mulle tämä toimii. Siksi tämä mulle. Mä luotan tähän harjoitukseen. Tämä on auttanut mua. Ja mä tiedän, että tämä on monia muitakin. Mutta mä tiedän myös, että on monia muitakin harjoituksia, harjoituksia jotka ovat auttanut ihmisiä ihan valtavasti. Mutta tämä hetki, se on se ainut. Tässä uchi-kappaleessa Dogen puhuu aika paljon itse harjoittamisesta. Tämä on siinä mielessä se jännä kappale. Tässä puhutaan siitä ajasta, puhutaan menneisyydestä, tulevaisuudesta, nykyhetkestä. Mutta sitten se kaikki niitä muutamassa muutamissa lauseissa. Säännöllisiä jo toistuu se, että harjoittamisen kautta, harjoituksen kautta, vain harjoittamalla, voit, bla, bla, bla, bla, bla. On monia muitakin kappaleita, missä Dogen puhuu näin konkreettisesti, esimerkiksi Bendova, mikä on tässä 90, siis Mikä on ensimmäinen kappale. Siellä on myös tässä samasta asiasta, mutta tässä ug on myös, missä Dogen sanoo, että ensimmäinen askel harjoittamisen polulla. Se käyttää termiä, niin kuin mennään, edes taas, soudataan huolta. Eli se ensimmäinen askel sinne harjoittamisen polulla on sitä päällä hakkaamista Se ensimmäinen askel sinne harjoittamisen polulla on sitä edestakaisin menemistä, me arvotaan. Me haetaan sitä meidän suuntaa vielä. Harjoitus ei saada tuntua hyvältä, tai se tuntuu liian hyvältä. Tuntuu pirun tylsältä, ynnä muuta. Se kuuluu se harjoittamiseen. Sitten oikein jatkaa siitä samasta, että mitä enemmän me harjoitetaan. Sitten me aletaan ymmärtää, että Tämä harjoitus ei olekaan meidän ymmärtämisen käsitettävissä. Niin me voidaan ymmärtää tavan ei-ymmärtämällä tai ymmärryksen ulottumattomissa. Me ei voida ymmärtää tätä harjoitusta millään älyllä. Me ei voida ymmärtää tämän harjoituksen todellista ydintä millään sanallisesti tai millään mielellä. Totta kai sanat ja opetukset auttavat meitä eteenpäin. ja tarjoavat meille motivaatiota. Kun me luvataan, että tämä hetki tässä ja nyt. Se on klisee. Mitä enemmän me harjoitetaan, se ei enää olekaan klisee. Me aletaan ymmärtää, tämä hetki tässä on nyt todellakin. Mutta se ei ole sama asia kuin se itse kokemus. Harjoituksen alussa, niin kuin Nogentas kirjoittaa, huovataan, sovetaan. Sitten mitä enemmän harjoitetaan, siis myös kun tätä pelkkää chasemmin, eli myös sitä kokonaisvaltaista, autetaan muita. Pyritään tekemään parhaamme itsemme ja muiden hyväksi. Tämä vuodisat vai ihan. Sitten meidän harjoitus muuttuu semmoiseksi, että me ei enää sitä ymmärtää niin meidän mieleen. Tässä kappaleessa toistuu, mikä toistuu aika monessa muussakin, mikä on buddhalaisuudessa ja opetuksissa aika keskeinen, keskeinen juttu. Eli mikään ei ole mistään erillään. Kaikki on oikeasti yhtä ja samaa. Että me haluttaisiin kuvitella, että meidän ajatukset on jotain yksittäisiä. ajatus nousee, ajatus menee. voidaan löytää sitten semmoisia katkonaisia juttuja. Tai voidaan löytää, että päivä vaihtuu yöksi, kevät vaihtuu kesäksi. Kohta palataan tämän keväiseen, oikein puhutaan just kevässä. Mutta mistä vaiheessa päivä vaihtuu yöksi? Missä vaiheessa meidän ajatus katkee? Milloin tulee uusi ajatus? Saadaanko me sitten näin kiinni? Voidaanko me sanoa, että nyt ei ole enää yö eikä, nyt ei ole enää päivä? Miten me voidaan määrittää se? Totta kai me voidaan tieteen määrittää. Siihen tiede on valtava näppärä, näppärä väline. Me voidaan teorioilla, käsitteillä, ajatuksilla me voidaan määrittää tiettyjä, tiettyjä asioita. Me voidaan sanoa milloin hengitetään täs milloin hengiltä Mistä on se todellinen tauko siinä välissä? Tai mikä ero, mikä todellinen ero on tällä hetkellä menneisyydellä, nykyhetkellä? Miten me voidaan saada nykyhetkestä kiinni? Ei mitenkään. Ei me, voida saada, me ei voida ottaa tätä hetkeä johonkin purkkiin. Me voidaan katsoa kellosta aikaa. Yksi sekunti, kaksi sekunti, kolme sekuntia voidaan sillä määrittää meidän aikaa. Mutta todellisuudessa ei ole mitään aikaa. vaan on. Kaikki on yhtä. Nyt ei puhuta siis tieteestä. Ehkä tieteen avulla voidaan määrittää, kun alkupiste, Kyse nyt siitä. siitä, nyt todellisuudesta. Voidaanko siltäkään määrittää tieteen avulla? En tiedä vielä. Mutta tämä hetki me ei koskaan, me ei, me ei voida saada tästä hetkestä mitenkäänkin, jos me yritetään napata se kiinni, me yritetään vaikka määrittää se, vaikka, no pääsinkin leviä, jos alkaa määrittää ajatuksen tasolla, mutta jos me yritetään älyllisesti saada tämä hetki johonkin purkkiin tai se johonkin juttuun, se karkaa aina, kun me yritetään sitä saada. Nykyhetkeä ei voi vangita. Mutta se, mikä sasenissa on niin valtavan arvokasta, ja mikä mestari Dogen opetuksessa on niin arvokasta. Nykyhetkeä voi kokea. Me voidaan olla läsnä. Me voidaan elää tässä nykyhetkessä. Mutta ei me voida vangita sitä nykyhetkeä jokin konseptiin tai jokin käsitteeseen. Emme voida vangita sitä nykyhetkeä, että nyt se on tässä, nyt se on tuossa, nyt se on tuolla. Okei, nyt on minuutti taas mennyt. Niin me voidaan. Mutta eletäänkö me siinä nykyhetkessä? Okei, ne tässä aika paljon siitä, että kyse ei ole siis siitä, mitä jokin on esimerkiksi tänään tai mikä se on huomenna, tai että mikä se on edes nyt. Se käyttää tässä runollista vertauskuvanaa, on taas tosi sillä mitä välillä. Eli kyse on siitä, että me menemme sinne vuorille ja me katsomme niitä tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuoren huippuja. Nyt me tietysti tiedetään, että me voidaan miettiä. Mä ajattelen tästä symboliikkaa kymmeniä tuhansia huippuja. Ne, ne on niitä valaistumisen metaforia ja kaikkea. Kyse ei nyt siitä. Se mitä ne oikein painottaa tässä tekstissä muutenkin. Tärkeä on siitä, että kyse on siitä, että me menemme sinne vuorelle. Me oikeasti katsomme niitä vuoria. huippuja. Se, se kokemus. Me voidaan kokea. Me voidaan kokea. Me voidaan olla läsnä. Voidaan... No, totta kai me voidaan pukea se sanoiksi, mutta se aina kun puhutaan se sanoiksi, se hetki on silloin mennyt. Että voidaan kokea sitä. itse todellisuus itse nykyhetkin. Toinen, mikä tässä on seuraa aika pian tämän jälkeen. Koska aika on olemassa olevaa aikaa. Se on minun, se on minun olemassa olevaa aikaa. Tämä on tärkeää, tämä minun. Eli me kaikki voidaan olla läsnä, ja kaikki voidaan olla läsnä just tässä hetkessä. Mutta kun esimerkiksi Dogen itse mestarina, opettajana, kirjoittaa ajasta, kirjoittaa sen läsnäolemisesta, No on hänen sanojaan, ne on hänen kokemuksiaan. Ei ne ole mitään universaaleja tai mitään semmoisia, että voitaisiin jakaa ne samat kokemukset. Se on minun aikaa. Se on sen Dogenin aikaa, minun aikaa. Meillä on harjoitus, jolloin me voidaan olla läsnä. Me voidaan harjoittaa. Ja vaikka on yksityiskohtaisia ohjeetakin se itse harjoittamiseen. Sitten kun aletaan puhumaan niistä kokemuksista. Ei kukaan voi meidän puolestamme harjoittaa. Itse meidän täytyy oikeasti kohdata ne kivut, ne kolotukset ja ne pienet demonitkin, mitä siellä mietosopukoissa saattaa olla. Ilon tunteet, surun tunteet. Ei kukaan voi sitä meidän puolesta tehdä. Moni tietää tämän vanhan kiinalaisen sanonnan. Opettaja voi avata meidän puolesta sen oven, mutta meidän on käytävä itse siitä sisään. Ei kukaan voi oikeasti meidän puolesta harjoittaa. Vain ihan ihminen, vaan upea opettaja voi meille sanoa, että sä voit valaistua. No hänen sanojaan. Ei no hänen kokemuksiaan. Meiden, meidän harjoituksesta, meidän maailmasta. Me voidaan itse, vain itse me voidaan kokea se todellisuus. Vain sen oman harjoittamisen kautta. Siksi mestari Doogeni opetukset saattaa välillä näyttäytyä itsekäinä tai saattaa välillä näyttäytyä tosi tylsinä, koska siinä hirveästi korostetaan sitä omakohtaista kokemusta. Mutta kuka muu se voi sitten meidän puolesta tehdä? En mä voi pyytää ketään muuta. Istunut istun muun puolesta, aseen, niin mä en jaksa tänään muuakin kiinnostaa. Mä pese muun puolesta hampaa. Okei, no joku voi oikeastaan mun puolesta hampaa. En ikään. mikä itse on koes. Mennä mutaan ja veteen samanaikaisesti, se on aika. Vau, kuulosti pahempaa. Mä oon metaforia. Mutainen veteen meneminen tarkoittaa niin päivittäistä kamppailua niiden meidän päivittäisten ongelmien kanssa. Tämä toistuu aika monessa eri, eri, tota, eri opetuksissa. Ja monihan tietää täältä luotusvertauksenkin, kuinka mudasta, en käytä sitä peilaa, vaan sanaa, mutta kuinka mudasta kasvaa Mahtava. mahtavan kaunis kukka. Suomessa lumme, ulkukka. Sieltä mudasta pikkuhiljaa nousee luotus. Mennä ja veteen. Se on sitä päivittäisessä elämässä, niin päivittäistä ongelmien kanssa kamppailla. Ei me päästä pakoon meidän arkeen. Ei me voida taas mennä menneisyyteen, eikä me voida harpata tulevaisuuteen lainkakoneella. Voidaan läsnä vain tässä hetkessä. Me voidaan paita meidän ongelmia. Kaikki, kaikki osaa sen. Lapsikin osaa sen. Se on, ihan, se on luonnollista Paita ongelmia. Vähitellen joudutaan ne kohtaamaan ennemmin tai myöhemmin muodossa tai toisessa. Harjoittaminen on kohtaaminen. Tavallisen ihmisen näkemys tänään ja tuon näkemyksen syyt ja seuraukset ovat tuon tavallisen ihmisen kokemuksia, mutta ne eivät ole tuon tavallisen ihmisen todellisuus. Eli mun näkemys tänään, teidän näkemys tänään. Sitten sen näkemyksen syyt ja seuraukset. Mun näkemys tänään on vaikka tosi iloinen. Sen näkemyksen syyt ja seuraukset on sitten aika hyvin varmaakin. Mun on tänään tosi masentunut. Okei, joo. Näkemys voi olla tänään tosi masentunut. En ole ainakaan silloin varma, mitä happy happy joy joy meni levitä Syyt ja seuraukset voi olla vähän sitten. ovat tuon tavallisen ihmisen kokemuksia, mutta ne eivät ole tuon tavallisen ihmisen todellisuus. Tämä on dogeni suomennettu ihan päin, Trinkkalla nopeasti, mutta lukeka itse sieltä. Tuon tavallisen ihmisen kokemuksia, mutta ne eivät ole tuon tavallisen ihmisen todellisuus. on tämä aika selkeitä puhetta. Meillä on joku näkemys tänään. Mä oon tänään iloinen. Mun kokemus on tänään iloinen. Siis nyt on tästä hetkestä. Kyllä mä nyt on iloinen, mutta älkää takertu tänne. Mun kokemus tänään on, että mä oon iloinen. Mutta ei se ole itse mun todellisuus. Mun ilo saattaa hetkessä muuttua suruksi. Ei se näkemys, mikä meillä on, kulloisenakin hetkenä. Se ei ole itse todellisuus. Tavallisen ihmisen näkemys tänään ja tuon näkemyksen syyt ja seuraukset ovat tuon tavallisen ihmisen kokemuksia, mutta ne eivät ole tuon tavallisen ihmisen todellisuus. Sulle, ennusta ketään teistä ihan vaan tällä sulle vaikka todellisuus voi olla ilon, sulle voi olla surunen, sulle voi olla masentava, sulle voi olla ihmeellinen, bla bla, bla. No teidän näkemyksiä tänään. Ne no, on teidän näkemyksiä. Tämänpäiväisten näkemyksen, siis niillä on myös syyt ja seuraukset. Tästä voidaan käyttää karmallakin. Karma on niin kahden idealistinen niin sano. Puhutaan syistä ja seurauksista. Ja miten te nyt kelaatte, niin se vaikuttaa totta kai sitten muunkin. Tai miten te käyttäydytte toiminta. Teidän näkemykset tänään. Se ei se teidän todellisuus. Oma näkemys maailmasta ei ole sama kuin te todellisuus. Me tiedetään, miten meidän mieli voi heittää niitä harhoja sinne kehiin. Saatetaan ihan jo mitään, mitään, mitään syytä. Saatetaan alkaa tuntea jotain pientä surua tai yhtäkkiä saatetaan tuntea jotain valtavaa iloa. Ihan niin kuin on mitään niin sanottuna kyvää syytä. Mieli heittelee, tunteet heittelee. Mutta ne ei ole itse todellisuus. Todellisuus on tässä ja nyt. Ei menneisyydessä, eikä näkemyksissä, eikä tulevaisuudessa. Mutta todellisuudessa itsessään ei niissä ole mitään luokituksia. Se ei ole surullista, se ei ole ilosta, se ei ole tylsääkään, eikä se ole myöskään mitään pyhää. Todellisuus on todellisuutta. Se mikä näkemys meillä tänään on päällä, niin todellisuus on sitten sen mukaista, mutta todellisuus ei ole itse se näkemys. Dropping of body and mind. Päästetään irti niistä näkemyksistä, niistä harhoista. Meidän tulisi oppia harjoittamisen kautta, että ilman jatkuvaa hetkestä hetkeen tapahtuvaa ponnistelua me tässä hetkessä ei edes yksittäistä darmaa tai yksittäistä asiaa voi koskaan oivaltaa tai ei voi koskaan jatkua hetkestä, hetkestä toiseen. Koko todellisuus ei ole liikkumisen tai muuttumisen ulottumattomissa tai kehittymisen ja taantumisen ulottumattomissa. Se on siirtymistä hetkestä toiseen meidän tulisi oppia harjoittamisen kautta, nämä on sanoja. Nämä että eri tavalla, mutta Meidän tulisi oppia harjoittamisen kautta, että ilman jatkuvaa hetkestä hetkeen tapahtuvaa ponnisteluamme tässä hetkessä, ei edes yksittäistä darmaa tai yksittäistä asiaa voi koskaan oivaltaa, tai se ei voi koskaan jatkoa hetkestä toiseen. Ja tässä Dogen käyttää esimerkkinä kevättä. voidaan määrittää, että meillä on kevät ja kesä. voidaan selkeästi sanoa, että tässä on kevät, tässä on kesä. Se on siirtymistä hetkestä toiseen. Eli kyse ei ole siis siitä keväästä eikä siitä kesästä. Mutta muistatte, että me ei voida sanoa, missä kevät vaihtuu oikeasti kesäksi. Ei se, ei se ole mikään semmoinen leikattava, Kesä, kesäkuun ensimmäinen päivä on kesä. Tai 26. päivä ei ole vielä kesä, vaikka on hellejä vadaavaa. Mutta sen mikä me voidaan kokea, me voidaan se siirtyminen hetkestä toiseen. Se on se juju. Eli hetki, toinen hetki. Niitä ei voi määrittää. Mutta se siirtyminen hetkestä hetkeen, se me voidaan kokea. Me voidaan kokea, milloin päivä vaihtuu yöksi. Me voidaan määrittää sitä, mutta me voidaan kokeessa. Milloin kevät vaihtuu kesäksi. Kyllä me voidaan kokeilla. Tai milloin meidän ajatus vaihtuu toiseksi ajatukseksi? Kyllä me voidaan kokeilla. Voidaan siirtyminen hetkestä toiseen. Meidän tulee oppia harjoittamisen kautta, että ajan kulkeminen tai siirtyminen hetkestä hetkeen vain jatkuu ilman mitään ulkoista tekijää. Ajan siirtyminen hetkestä hetkeen vain jatkuu ilman mitään ulkoista tekijää ja meidän tulee pitää harjoittamisen kautta. Aika konkreettista puhetta Dohenen. Me voidaan vain harjoittamisen kautta oppia. Vain harjoittamisen kautta. Tämä ajan siirtyminen hetkestä hetkeen vain jatkuu ilman mitään ulkoista tekijää. Me ei voida oikeasti vaikuttaa. Ei me voida ajatuksella pysäyttää tätä hetkeä tai ajan kulumista. Jos me kuollaan, niin jatkuuko elämä ilman meitä? Nämä ovat koaneita. enää kohoaneita. Jos niin kuin nyt me kuollaan. meitä ei enää siis oo tätä, missä me nyt istutaan. Me ei enää voida kokea tätä. Jatkuuko se elämä kuitenkin sitten, niin kuin on meitä? Vaikka niitä me ei koeta sitä. Todellisuuteen tähän hetkeen. Tämä ei vaadi mitään ulkoista tekijää. Ei tämä vaadi mitään konetta, joka pitää tätä kaikkea yllä. Meidän tulee oppia harjoittamisen kautta, että ajan kulkeminen hetkestä hetkeen vain jatkuu ilman mitään ulkoista tekijää. Me ollaan elossa, vaikka me ei sitä haluttaisiin. Vaikka me kuollaan, pulistaisko karupaa, sitten ihan mutta vaikka me kuollaan, kyllä se todellisuus silti jatkuu. Ei se todellisuus katso yhtään mihinkään. Ei tämä olemassaolo. Tai ei vaadi mitään ulkosta tekijää. Meidän pitää oppia harjoittamisen kautta. Mun vaimon isä sanoi hienosti yhden kerran mökillä ollessa. Katottiin vaavaruutta ja muuta. Mä en muista, mitä se tilanne meni, mutta joku meistä alkoi tai... Filosofista tai jotain tämmöistä ihminen, tuu avaruudesta heittämään. Sitten pelluu vaan toka, silleen tosi lakonisen tyyliin. Ihan turhaa että pääsiin että kattokaa mieluummin. Siinä on suuri viisaus. Ei me voida käsittää avaruuden äärettömyyttä, sitä miten kaukana joku planeetta oikeasti on tai joku kaukana tähti. Mutta me voidaan katsoa sinne. Me voidaan kokea se kuitenkin. Me voidaan katsoa miten kauan se. Kuten tiedätte, yleensä näissä kappaleiden lopussa on joku tarina. Suuri mestari, Jakusan koodotapaamestari ja kysyy, olen enemmän tai vähemmän ymmärtänyt kolmen kulkuneuvojen opetuksen 12 jaottelun, mutta mikä oli muinaisen mestarin aikomus tulla lännestä? Eli siis Bodhidharma, joka tuli Intiasta Kiinaan. Ja kolmen kulkuneuvo tarkoittaa arhattia ja pratika buddhaa ja bodhisatvaa 12. Jaastelua tai ihan, ihan opetuksia, niistä välittää. No, on puhelasta. Puh, ne Eli olen enemmän tai vähemmän ymmärtänyt, bla, bla, bla opetuksia. Mutta mikä oli muinaisen mestarin aikomus tulla lännestä? Eli miksi Bodinarma tuli? Baso vastaa. Joskus saan hänet kohottamaan kulmakarvaa tai iskemään silmää. Ja joskus en saa häntä kohottamaan kulmakarvaa tai iskemään silmää. Joskus saadessanne niin hänet kohottamaan kulmakarvan tai iskemään silmää, on oikein. Ja joskus saada hänet kohottamaan kulmakarvan tai iskemään silmää, ei ole oikein. Tämän kuullessaan Jaku sanoi syvästi ja vastaa Vasolle. Sekitoon oppilaana olen ollut kuin moskiitto, joka yrittää kiivetä rautaisen härän päälle. Eli toinen kysyy. Miksi mestari tuli sieltä ja sieltä ja mikä se merkitys oli. Baso vastaa kulmakarvojen kohottelusta ja silmäiskemisestä ja siitä, mitä se joskus iskee silmää. Joskus ja tässä tämä viittaa että saan hänet tarkoittaa objektiivista itsensä tarkkailua. yleensä näissä tarinoissa, että se ei ole viittaus mihinkään toiseen että Joskus isken silmää, joskus sen isken silmää. Joskus kohottelen kulmakarvaa joskus sen kohottelen kulmakarvaa. Joskus se on oikein, kun kohottelen kulmakarvaa tai isken silmä, joskus se ei ole oikein. Eli toinen sanoen, älä kysy noin typeriä. Sekin tuon oppilaana olen ollut kun moskiitto, joka yrittää kivetä rautaisen härän päälle. Eli moskiitto, itikka, kipeää, kiipeä, ne lentää härän päälle. Imei ne tarvitsee sitä. Paljon vertauskuvat hän on ollut kun moskiitto, joka yrittää mennä rautaisen rauta härästä Imeivetta. Hän on yrittänyt ymmärtää opetukset, kuten hän alussa sanoo. Olen enemmän tai vähemmän ymmärtänyt kolmen kulkuneuvon ja opetuksen 12 jaottelua. Miksi mestari bodinramat bla, bla, bla. sitten mestari vastaa ihan päättömästi kulmakarvan kohottelusta ja silmäiskemisestä. sitten, kuten tiedätte, niin Dogen kertoa kertoo kommentaaria näihin juttuihin. Se aina kertoo sitten, että mikä tämän tarina idea oli. Ei se tarjoa vastausta, koska ei näihin ole olemassa mitään oikeaa vastausta näihin kooneihin. Tai siis mitään sanallista oikeaa vastausta. Mutta sitten Dogen puhui siitä, että jos on oivaltanut, mitä se kulmakarvan kohottelu oikeasti tarkoittaa. Tai mitä se silmäniskeminen oikeasti tarkoittaa. Niin silloin kulmakarvat on kulmakarvoja ja silmäiskeminen on sitä silmäniskemistä. Saseen on saseen. Todellisuus on todellisuutta. Päivä on päivää, yö on yötä. Paha mieli on paha mieltä. Ilosuus on ilosuus. Se on sitä, mitä se on. Meidän mieli luo siihen sen harhan. Meidän mieli haluaa käsittää. Meidän mieli haluaa nähdä asiat jollain tavalla. Se todellisuus itsessään se on. Se on vasemmista kun se on. Joskus tylsää. Joskus on tosi kiva. Siitä huolimatta se on just silloin, kun se on. Me, me ei voida sitä muuttaa. Dogen sanoo, mitä Baso sanoo, ei ole samaa, mitä muut voivat sanoa. Eli kuu, joka osoittaa sitä sormia, joka osoittaa kuuta, ei ole se itse kuu, se on vaan se sormi, joka osoittaa sitä kuuta. Se mitä muut mestarit sanoo asioista, se ei ole sama, mitä muu voi sanoa. Muistatte, mitä palataan aika, aikaisempaa, missä se olikaan täällä, ja en minä enää muista, tolvan, me puhuttiin siitä minun, minun aikani, minun kokemukseni. Voidaan vain itse, voidaan kokea se. mitä mestari Baaso sanoi jostain kulmakarvan kohottelusta, niin. Se ei ole meidän kokemus. Se on hänen kokemuksensa. Läsnäolo on vain läsnäolon itsessään rajoittamaa. Se ei ole poissaolon rajoittamaa. Poissaolo on vain poissaolon itsessään rajoittamaa. Se ei ole läsnäolon rajoittamaa. Läsnäolo on läsnäoloa, poissaolo on poissaolo. Todellisuus on todellisuutta. sen on saseen. Kun me koemme tulemisen ja koemme lähtemisen, ja kun koemme läsnäolon ja koemme poissaolon, juuri näin. Se aika on olemassa olevaa aikaa. Huomattakaa, koemme, koemme, koemme. Koemme sen, koemme tänään. Joka tapauksessa me koemme. Sitä asen harjoittaminen on. Me voidaan vain kokea. Ei ole muuta vaihtoehtoja. Jos me istutaan, sit me istutaan. Sitten on turha puhu, että Sitten